persistente criminalità del potere. Ma noi non siamo qua soltanto per ricordare, perché la nostra memoria è una memoria lunga, perché la nostra lotta è una lotta lunga. Noi siamo tutti i giorni a fianco di coloro che vengono pestati dalla polizia perché lottano per le loro idee e per un mondo più giusto di quello nel quale siamo forzati a vivere. Noi siamo quelli che siamo tutti i giorni in mezzo alle lotte e in queste lotte sappiamo che di tanto in tanto i padroni, lo Stato, chi lucra tutti i giorni sulle nostre vite, ci può presentare il conto. E qualche volta è un po' di galera, e qualche volta è un pestaggio, e qualche volta qualcuno di noi ci rimette la vita. Ma non siamo martiri, non siamo martiri perché è quello che facciamo, quello che vogliamo e perché noi la vita la vogliamo più bella, più vissuta, più intensa per tutti quelli che vivono su questo pianeta. Noi siamo consapevoli, siamo fortemente consapevoli che in questo mondo ci sono 7 miliardi di esseri umani. La stragrande maggioranza di queste 7 miliardi di esseri umani camperebbe molto meglio appena decentemente se tutti coloro che ci sfruttano, tutti coloro che si fanno ricchi sulle nostre vite scomparissero. Ma noi lo sappiamo, non sono disposti a scomparire volontariamente, non sono disposti ad andarsene volontariamente. E allora li dobbiamo mandare via, li dobbiamo mandare via perché la nostra vita, la nostra dignità lo richiedono. Quello che facciamo, quello che facciamo giorno dopo giorno è perché già lottando costruiamo il mondo che vogliamo. Perché noi siamo anarchici che lottano, che non si sottraggono al conflitto, ma che giorno dopo giorno sanno anche costruire, sanno costruire. nelle lotte autogestite, nei posti di lavoro, davanti a ogni casa dove c'è uno sfrattato, noi ci siamo per dire siamo con te e resistiamo, siamo con te perché diciamo che la casa è di tutti e con te ci siamo tutti i giorni e ci siamo quando si tratta di occupare per autogestire e ci siamo quando pensiamo che sia necessario resistere ma la nostra resistenza è sempre resistenza che giorno dopo giorno pone le basi del mondo nuovo che abbiamo nei nostri cuori. Noi siamo nelle barricate della Valle di Susa e ne approfitto, io vengo da quelle parti per portarvi il saluto dei tanti resistenti di tutti coloro che nell'ultimo anno hanno dovuto subire, subire la violenza della polizia e i pestaggi. Per un pelo un nostro compagno, il 29 di febbraio, non è morto, perché un poliziotto l'ha inseguito sul traliccio, obbligandolo a salire più in alto, ma lui non voleva morire. Il giorno prima c'è stata una grande assemblea e qualcuno diceva. Dobbiamo essere disposti al martirio. E' proprio lui che la vita l'ha messa in gioco, ha detto chiaramente in quell'assemblea. No, noi non siamo martiri, siamo un popolo che resiste. Noi non vogliamo morire, noi vogliamo vivere. Ed è perché voleva vivere che è salito su quel traliccio. Ricordiamocelo sempre quando leggiamo le penserie dei media, quando leggiamo le fandonie che ci raccontano. Perché la lotta, la lotta che facciamo è la lotta per costruire. Nonostante che ci abbiano sgomberato, noi non ricordiamo del 27 di giugno dell'anno scorso, il giorno dello sgombero. Non ricordiamo il giorno in cui sono arrivati in migliaia e hanno distrutto le nostre tende, hanno spaccato le teste e si sono presi la montagna riempiendola di gas. Noi ricordiamo il mese e mezzo della Libera Repubblica di, della Maddalena, ricordiamo l'autogestione, ricordiamo la nostra cucina dove c'è stato da mangiare perfino la notte dello sgombero e chi aveva soldi e chi aveva possibilità portava qualche cosa. Chi non aveva soldi e non aveva possibilità, mangiava e beveva ugualmente, perché un popolo che alza la testa e che si guarda negli occhi con quelli che ha accanto, impara che la solidarietà, l'uguaglianza sono una scommessa vera e bella, che vivere in quel modo è ben altro. Ci raccontano Ci raccontano che viviamo nel migliore dei mondi possibili e nel migliore dei mondi possibili ogni giorno c'è qualcuno che muore, che muore di lavoro, che muore assassinato dai padroni. Anche queste sono vittime di una strage di Stato che va avanti giorno dopo giorno. Nella città dove sono nata e da dove vengo hanno potuto parlare di morti sul lavoro quando ne sono morti, bruciati, sette, tutti insieme in una notte. Ma questa strage in realtà va avanti tutti i giorni. Ed è anche per questo che siamo qua a Pisa oggi. Siamo qua a Pisa perché le stragi di Stato sono tutti i giorni, perché gli omicidi di Stato sono tutti i giorni. Ed è per questo che anche quando si descrivono come delinquenti e malfattori Noi sappiamo che i delinquenti e i malfattori sono coloro che siedono sugli scrami del Parlamento, sono coloro che siedono nei consigli d'amministrazione delle fabbriche e delle banche. Noi siamo la parte di coloro che non vogliono nulla per sé, perché vogliono tutto per tutti e per ogni bambino e bambina che nasce e che nascerà su questa terra.